де наш омбре ще зовсім юнак, просто молодий чоловік. Є речі, пако, яких ніколи не можна зрозуміти, доки тобі 25, і зрозуміти їх можна лише тоді, коли людині 40, як ось мені. Оце і усе, що я хотів сказати. Ми всі його любимо, ще й як. Але часом омбре просто не може втяти, що людину непокоїть що вона переживає? Бо йому ще двадцять а не сорок. У кожного віку свої розуміння. Ти б йому якось делікатно натякнув. Хай би деколи не забував про свої роки. Далі їх слухати Андрій не хотів. Не міг і не хотів. І він повернувся і побрів у ліс через той же сосняк, з якого щойно прокрався до табору, Вибрався на стежку, якою, звичайно, ходили партизани, очікуючи оплику вартового, і думав. Ось іще одне, Андрію, ось іще одне. Крутилося в голові. Гірко усвідомлювати втрату за втратою. Ніколи про це так не мислив. Ніколи не додивлявся на себе з цього боку, а таки правда. Життя твоє, роки твоєї, Зрілості, Андрію, минають на війні. І з того, що знають Сімон та усі старші за тебе, хто осягнув повного життя, як Мадлен, ти знаєш дуже мало. Ти можеш знати більше. Ні, не шкода за цим часом. Хай би випало воювати ще стільки. Хай би ніколи не звідати того, іншого, справжнього життя, аби перемога. Але треба думати і про це Колись таки настане перемога І доведеться вчитися жити спочатку Тобі зараз 25, Андрію Твій час попереду І все ще треба вчитися жити Треба вчитися жити Розділ 21 Рипнули двері Не стукає Ото ж іде я чекав, звичайно, чекав його, знав, що прийде. Ми не домовлялись, але я сподівався, як приїхали додому. Я перечував, що надвечір він неодмінно буде тут, почнеться розмова в Бога й чорта. За стільки років я вперше втратив самовладання, але ж ні, я лише... Дозволив собі вийти з себе, дав собі трохи волі найгірше, що бачили малі Миколи Андрій. Так це недобре, але думаю, вони не дуже второпали що до чого. Миколі сімнадцять, головастий. Але щодо цього йому далеко Факовому Андрію тільки тринадцять. Як важко, цілий день сьогодні важко. Після тієї розмови в райкомі я вже тут не міг стриматись. Він мені ще не відомо, що ви там робили в тих закордонах. Вам за це вже було. Може, ще треба? Бо ви тут теж по-всякому говорите. Я його і схопив за груди, гада. Цей-то, мабуть, в тилу сидів». А потім, виявляється, ні, воював, нагороджений. І що йому скажеш? А як ми тоді у Франції щодня відзначали на карті лінію фронту? І як переживали, як раділи кожній перемозі радянської армії? Ми, люди з різних країн, французи, колишні інтербригадівці, як ми зустріли перемогу під Сталінградом? Не було для нас у ті роки більшого свята». Тільки ще та перемога остаточна. А зараз? Ет, як воно все перемішалося. Догану я, певне, заслужив, коли вже так прорвало. Але я цього не подарую. Не прощу цих закидів, цих підозр, цих нарікань. Досить, чорт забирай, досить. В такому стані я приїхав тоді з району. А пако з дітьми вже збирались на полювання радісні, Особливо хлопці. Ну і задавив я все це. Скільки разів уже глушив, Скільки разів ці затиски всередину, Знає, як треба, знає, що і як, Мовчить. Вийшли на вепрів, Хлоп'ята вперше. Андрій з батьком. Микола з іншого боку. Я в центрі. Не сумніваюся, що десь тут мають бути пройшли. Тільки сліди. Тоді я змінив тактику. Виженемо на озеро. Розпалили на березі багаття. А самі лісом до озера. Я знав, що тут є кабани. Кабани мусили бути. В мене це давні чуття, і коли зашурхотіло в кущах, ми побігли на той шурхіт, як крикнув, не стріляти, доки їх не побачимо. Ми бігли в чотирьох. Ну, просто ланцюг. Солдати в наступі. Мені стало враз гаряче. Рушниця в руках заважила силою. Я ніби в неї переходив. Це була атака, знову атака, знову дороги. Вперед крикнув я. Ми вибігли на озеро два кабани. Злякавшись вогню, вони шугонули назад. І я вистрелив у чорний важкий обрис. Тоді ще раз відтак і так зірвав з плеча другу рушницю і ще, а тоді підхопив ніж і пішов. Що я кричав тоді? Щось кричав. Поранений звір хрипів переді мною, а я йшов. На нього, як на ворога, тремтів з лютість, помсти, з ненависті, з образи на весь світ кабан кинувся на мене. Я вдарив його ножем, і клаковзнули по чоботу, розідрали халяву, вдарив ще раз, і судома прокотилася по тілу звіра, вистріл поруч. «Поко дрижав, ти збожеволів, Андрію?» Він заговорив по-іспанськи.